Sjöttikabli Forniskógur Fróði rögg skyndilega upp að fasta svefni. En var dimmt í herberginu. Kátur stóð með kerti í annari hendi en barði í hurðina með hinni. Ha, hvað er á seyði? sagði fróði. Enn smeykur og hálf ringladur í svefnrófunum. Hvað sé á seyði? hrópaði kátur ekki annaði það að kominni tími til að fara fætur Klukkan var hann hálf fimm og út er nýð að þoka drífuði nú á lappir sóum er strax farin að taka til morgunmantinn pípinum er sér komin á fætur ég ætla skreppu og söðla reyð þessan og koma með klifja klárin viltu nú ekki sjá um að vekja leti blóðuðan kepp þann verður að minnstu ást fara fætur til að kveði okkur strax upp úr voru hobbitarnir fimm ferðbúnir En keppur þumban var þó enn við og við að rífa sína stóru löngu hausa. Þeir laumuðust hljóðlega af stað frá bænum. Fyrstur fór kátur og teimdi burðarklárin. En þrætti steinlega það stjætt gegnum kjarrið á bakvið húsið og þaðan yfir nokkrar tún skákir. Það gljáði á rennandi rakti trjálaufið og draup af hverjum kvisti. Grasið var grátt af áfalli. Allt var þögult en úr hljóðbærum fjarska heyrðist gagg í hænsnum og hurð skellt, eins og það væri rétt hjá. Hestarnir stóðu í skíli sínu. Þetta voru litlir hoppita hestar sem þeir halda mikið upp á, engir ræðgammar en ótrúlega þolnir að þrauka langan vinnudag. Þeir stegu á bak og ryðu ragleðis af stað inn í þókunna, sem virtist vera svo einkennilega sein að ljúkast upp fyrir þeim að framan en skjótað ljúkast að baki þeim. Þeir letu hestana rétt fara fétið, yrtust ekkert á og eftir um klukku stund sáu þeir gerðið skindilega gnæfa yfir sér. Það myndaði háan trjálímsvegg sem var allur eins og hulin silfurgljáandi kongulóar þráðum. Og hvernig ætli þið svo sem að komast í gegnum þetta ógurlega þykni, spurði friðgeir sem hafði fyllt þeim af stað. Komiðu með mér, sagði Kátur, og ég sín Hann sveigði til vinstri alveg meðfram gerðinu og brátt komið þeir að djúpir löyt sem ég ja, framt myndaði svo lítið vik inn í það. Þar byrjuðu múrlaðnir vekkir að mynda rennu dágóðan spöl frá gerðinu þeir fóru hákkandi og rennandi ífkaði þar til veggirnir lukust saman að ofan og mynduðu bogagang neðan jarðar djúft undir gerðinu sem opnaðist skóarmeigin út í aðra gafnstaðið að laut hér staðnæmdist keppur þumban og fór ekki lengra verstur sæll fróði sagan helst vildi óskrykkur að því væru ekki á leiðinni í skóinn og ég vildi meg að vona að ekki þyrfti að gera út hjálparleiðangur til að bjarga ykkur áður en þessi dagur er á enda, en ég óskuði gæfu og gengis eins í dag og alla daga. Ég myndi prísa mig sælan ef ég ekkert verra í vændum en forna skó, sagði fróði. Segðu gandal við að hraða sér um östurveg strax og hann kemur. Við verðum sjálfsagt komnir upp á veginn fyrir varir og skundum síðan för okkar eins og við getum. Vertu sæll, rópuðu þeir í einum kór til friðgeirs, rýðu niður hallan og hurfu sjónum hans inn í gangin. Gangurinn var dimmur og sakkasamur. Í hinu opi hans, sem út að skóginum vissi, var öplugt og þjett rýðið í árngrynda hlið. Kátur fór að baki til að opna það og þegar hann hefði hleyft hinum í gegn, lokaði hann í aftur og það small hátt í lástnum. Hljóðið verkaði áðá eins og uggvænilegt tákn um að nú er ekki aftur snúið. Svona nú, sagði Kátur, hér með höfum við yfirgefið hér og leggjum inn í forna skó. Er eitthvað marka sögurnar um mann? spurði Pípin. Það fyrir eftir því hvað sögurðu átt við, svarði Kátur. Ef þú áttu draugasögurnar sem barnfóstur kepps sögðunum, sögurum púka og úlfa og þess konar, þá held ég ekki að sé mikið að marka þær. Svo mikið víst að ég trúi þeim ekki. En hitt er víst að skórun er kinnlegur. Forn skóur hefur allt öðruvísu og meira lífsmark en þekkist í skóum kjeraðs. Trjánum í jónum er illa við ókunnuga og fylgjast með þeim ef svona segja. A þeinum látaðu þessir oftast snægi að fylgjast með án þess að hafa smokkuð af. Fjandsamlegustu trén kunna þó að fella grein, brægða rót fyrir vegfaranda, jafnvel þrífa í án með reinglu. En á náttúrlagi verður þetta allt svakalegra og þá er minn sagt að skógurinn verði æði viðsjár verður. Ég hef nú ekki komið hingað í myrkri nema einu sinni eða tvisvar og gætti þess þá að fara ekki langt frá gerðinu. Mér fanns trén hvísla stað. Skiftast á upplýsingum og hafa samráð á óskiljanlegu tungumáli. Greinarna sveigðust og pötuðu út í loftið þó engin vindur væri til að reyfa þær. Sagt er að trén geti í raun og verið hreiftsi og fálmað með greinunum og fleikt sig utan um vekkferendur. Satt að segja réðustu eitt sinn á gerðið. Þau gróður settu sig upp og þrengdu að því. En þá tóku hobbitar sig til... Feldu mörg hundruð tré, kveiktu í skóinum og rutta niður í rót á löngu svæði austan við gerðið. Þá gáfu fornitrén upp á rásina en urðu þaðan í frá mjög fjandsamleg okkur. Skamt hérðan frá er enn stórt berurjóður þar sem skóurinn var ruttur. Er við aðeins trén hættuleg? spurði Pípin. Allskins furðu kvikindi eiga að lifa í skóinum af því að sagt er... "Veinkum fjærst okkur í austru hlutanum," sagði Kátur. "En ég hef aldrei séð neitt slíkt. Eitthvað erð að líka sem leggur eða trafkar gangstíganna um skóvarbotninn. Hvenær sem farið er inn í skóginn verða fyrir gegnar götur, en þær eru síbreytilegar, alltaf að færast til á ungurðulugan hátt. Hérna skammt frá göngunum byrjar eða svo var minnst kost tí lengi vel allbreiður stígur sem lág inn að brennurjóðri" og það að náfram nokkurn veginn í sömu átt og við ætlum það er skáhald norðan við austrið og það er einmitt sástígur sem ég vil reyna að finna Hoppiternir rýðu nú upp úr ganginum og þaðan út um breyða löyt frá henni markaði fyrir óljósri götu um hundrað faðma frá gerðinu en um leiður komi inn á millitrjánuna hvarf hún Að baki sér sáu þeir enn gerðið eins og dökkan vekk út af milli trjástofnana sem þegar voru farnir að þéttast. En framundan sér sáu þeir ekkert nefnir að þykni óteljandi trjástofna af ótal stærðum og gerðum, beina eða bogna, snúna, skakka, þykka eða mjóa, slétta eða nýta og greinóta en allir voru trjábólirnir grænleitir eða gráir af mosa og öðrum slímkendum og loðnum sníkjugróðri. Kátur var enn all hressi í bræði, meðan hinnum leist ekkert á blikuna. Hald áfram fóristin og látt ekki dragast að finna réttast íin, sagði fróði við hann. Við skoðum svo reyna að halda hópin og ekki missa stefnuna, en ég gleyma því í hvaða átt gerði þeir. Svo þrættu þeir leið millir trjána En klárarnir lötruðu áfram og reyndu að forðast alla kræklóttu og samflæktu rótarangana í skóarbotninum en þar var annars engin botngróður. Þeir sóttu alltaf upp í móti og skóurinn virtist hækka, verða dimmari og þjettast eftir því sem þeir komu innar í hann. Algjör þögn ríkti nema hvað sífraði örlítið af dropakasti þegar rakatöymar dreittluðu milli löfblada. Í þann svipinn bar ekki á neynu kvísli nýja hræringu í drejáliminu, en samt höfðu þeir allir á tilfinningunni að fylst væri náið með þeim af vannþóknun, óvild og allt að því fjandskap. Tilfinning sem fór sívaxandi eftir því sem þeir færðust lengra inn í skóginn. Þar til þeir voru orðnins og kvimtnir að þeir þurftu sífælt að vera skema upp eða aftur fyrir sig eins og þeir ættu fyrir var löstu von á höggi. Enn örglaði ekkert á gödurslóð og trén byrðu svo sín að þeim fannst þau alveg ætlað loka leiðinni. Þar koma lokum að pípinn gati ekki lengur afbórið þessa þrúandi ógn og æfti skyndilega uppur úr einsmanns hljóði Æ, æ, veinaðan og tók til við að ákalla trén og loðu að komast í gegn ef við ætlum ekki að vinna ykkur neitt meinn. Hinnir snarstönsuðu og voru fendrisleiknir en rópans ómöðu ekki, eldur kefður sniður líktu í þéttum voðum. Þar heyrðist ekkert bergmál, ekkert svar gegnum skóin. Það var eins og allt færi á íð og skórin gæfin og öllu betur gætur. Þér er varlegast að vera ekki að æpa, sagði Kátur. Það bætir ekkert um og getur ég spilt fyrir. Fróði fór að verða vandrúadur á að gætu fundið nokkra leið í gegn og hvort réttmætt hefði verið af honum að tæla félaga sína inn í þennan hryllingsskó. Kátur skemaði til bekki handa og virtist ekki lengur vita í hvaða átskildi halda. Pípinn var það strax var. Þú ert ekki lengi að leið okkur með þér á glabstigu, sagðan en rétt í sömu andrá flöytaði káttur af létti og benti fram á veg. Láttu nú ekki svona, sagðan, víst eru tríðan á sífelldu yði, en framundan er brennur í óður, eða það vona ég, þó stígur sé hvergi sjáanlegur. Eftir því sem er þókvöðust áfram, fóra byrta til. Skyndilega gengu þeir útundan trjánum, og komu fram á stórt ringlaga opiðsvæði. Yfir var aðeins heiminin og þeir rák upp stóru augu því hann var heiður og blár. Meðan þeir voru undir skóarþekjunni gáttu þeir ekki séð hvernig sólin reis og þókunni letti. Sólin var þó ekki komin nógu hátt á loft svo hún geti náða skína niður í rjóðrið, en geislar hennar lístu upp trjá Löfskrúðið í aðrinum var svo grænt og þjett að það myndaði næstum samfeldan vekk umhverfis rjóðrið. Á opnarsvæðinu voru hins vegar engin tré, aðeins grófgert gras og hávaxnarjurtir, hálf úrvaxin og trénuð þöll og krókótt önguljurt eða sigurskúfur gráur af þjettum frædúni og allstaðar voru netlur og þysslar. Í rauninni var þetta aðeins ömurleg yllgresistía en virtist vera fögur og skemmtileg vinn í miðjum skóginum sem þrengdi aður öllum áttum. Hoppitarnir hertu nú upp hugan þegar þeim var litið á vaksandi gladbyrtuna í lofti. Hínum einn í rjóðrinu var vik í skóarvekkin og út frá því myndaðist greinileg slóð. Hún lá inn í skóginn og gerði þar rúmgóða geil millir trjána svo að sumstaðar rýfaði í himininn þó annarstaðar þrengdu tré enn meira að á báða bóa og luktu himininn með dimmum greina flækjum. Þeir heldur nú áfram inn eftir þessari slóð. En lá leiðin aðeins upp á móti. En þeir komust hraðar yfir en áður og voru enda fararfúsari af því að þeim fannst að skóurinn hefði gefið eftir og ætlaði að hleypa þeim óhindrað í gegn. En það stóð ekki lengi. Brátt var loftið aftur heitt og þungt. Tren þrengdu að frá báðum hliðum svo þeir sáu varla neitt framfyrir sig. Nú funduð eir illgirni skóarins þrúa sig sterkar en áður. Söfnin var svo djúb að hóva hljóð hestanna í sölnuðu laufinu eða þegar þeir stöku sinnum hnútu um ósýnilega rótaranga virtist glimja í eyrum þeira. Fróði fór að syngja til að reyna að stappa stálinu í félaga sína en rödd hans kafnaði og varð aðeins að lárómma rauli. Ó þú sem ferð um myrk við móð eig missa skalt Því loks þín slóð munn liggja út á opin vang, þar ekkert felur sólar gang. Þá sól sem nýgur, sól sem rís, þann dag sem kveður, dögun nís, Því allur skóur enda skal. Já, enda skal. En það var einkennilegt hvernig síðustu orðin dóu út snöggt um leið og þau sluppu af vörum og loftið var svo þungt að það var erfitt að mynda orðin á tungunni rétt aftanmið á fjöll stór grein af slútandi tré niður á slóðina með braki og branli og framöndan virtust trén bókstaflega ætlað að króað á inni þau kunna víst ekki alls kostar við þetta orðalaga skóðurinni í nokkuð tíman að enda sagði kátur við ættum ekki að syngja meira sinni býðum með það þá til að komast út úr skóginum þá skulum við snú okkur við og taka lægið fullum hálsi Hann sagði þetta rogginn mannlega til þess að láta hinna ekki finna fyrir kvíða sínum Hinnir svörðu engu þegar voru sjálfur nógu áhyggjufullir Fróði fann það íþingja sér og yðraðist þess æsárar með hverju skrefi sem hann tók að hafa nokkuð tíman látið sér dætt í huga að storka þannig skóginum. Hann var satt að segja að því komin að stansa og sting upp á því að snúa við, ef það væri þá hægt. En þá skánaði útlitið aðeins. Slóðin hætti að liggja upp á við, varðum stund nokkuð með einn flöt eða lágrétt. Samtímis gistnaði skóðurinn svo þeir gáttu séð slóðina langt framundan sér og drjúan spöl í burtu komu þeir auða á grasivaksin hvol stand upp úr skóginum eins og sköllóttan haus. Og slóðin virtist liggja rakleitt þangað. Leiðin var nú svo greið fær að þeir gátu hert á göngunni og hlökkuðu til að geta brátt klifrað upp úr laufþykkni skóarins. Fyrst hallaði slóðinni niður í svolitla dælt, síðan lá leiðin aftur upp í móti Þangað til þeir komu út úr skóginum og að brættri hlýð hvólsins. Hann var allur grasið þakin en trén allt umhverfis mynduðu skýrt afmarkaðan og þykkan hárkraga svo myndi á krúnurakaðan koll. Hoppidarnir teimdu hesta sína í einlægum krákustígum að þangað til þeir komust upp á toppin. Þar stóðu þeir og gónduðu allt í kringum sig. Það var glaða sólskin en mistur í lofti svo skignið var ekki mikið. Í nándinni var allri þóku næstum létt þó sjá mætti slæður hér og þar um trjá toppana. En þarfirri sunnan upp úr djúbri sem skarst þverti við skógin vall þókan enn upp eins og gufu strókar eða hvítir reykjar bólstrar. Þarna saði kátur og benti með hendinni er gilið sem gráviðjumóða fellur um hún kemur upp í kumlhólum rennur til söðu vesturs þvert í gegnum forna skó og út í brúna vínið sunnan við garðshorn þangað meygum við allra síst stefna gráviðju gljúfrinn eru að sögn uggvænglegasti staðurinn í öllum skóinum og þaðan er talið að stafi öllum óhugnaðunum hinum var litið þangað sem kátur benti en sáu lítið annað en mugguna upp úr saka sömum gljúfrum, en handan þeirra hvarf suður hluti fornaskóvarðum sjónum í móðu. Sólin nálgadist hátegi stað og iljaði þeim þar sem þeir sátu uppi á kvolnum. En þeir sáu ekki heldur langt fyrir móðu í aðra ráttir. Til vesturs grillti til dæmis hvorki í gerðið nýja brúnavínstalinn handan þess. Til norðus, þangað sem hugur þeir að stóð, sáu þeir ekki vitund marka fyrir austur mikla. Þannig höfðu þeir á tilfinningunni að þeir væru stattir á eyju út í miðju reyns hafi en sæju þó hvergi sjónarönd. Að suðaustan var kvotlin mjög brattur. Þar hallaði hlýðinni langt niðrundi skógin og myndi á neðan neðansjávarhalla sem gengur út á mikið hafdýpi undan klettóttri strönd Þarna tiltu hoppidarni sér á græna hábrúnina og hafðu gott útsýni yfir nær fyrir neðan sig meðan þeir snættu háteisverð Þegar sólin hafði náð háteis stað sáður móta lengst í austri handan forna skóar fyrir mógráum útlínum hólanna. og það fannst þeim upparvandi bara að sjá eitthvað annað enn skóginn og að grillla út fyrir hann. Hitt kæmiði þeim ekki til hugar að stefna til kumlhóla því að í þjóðsögum hoppita voru þeir ekki síður uggvænlegir en skóðurinn sjálfur. Loksins eftir langa mæðu höfðu þeir sig aftur af stað. Þeir fundu slóðina aftur norðanundur kvolnum en ekki höfðu þeir lengi farið eftir henni þegar þeir gerðu sig greimfyrir að hún var smám saman að sveigja til hægri. Jafnfram tók að Hallöndan fæti og því fórð að gruna að leiðin lægi beina leið nýður í gráviðjudal en þangað vildu þeir síst af öllu lenda. Eftir nokkra rögræðu sín á milli ákvaðu þeir að vikja hitt bráðast af þessari villugu og halda út af henni til norðurs þótt þeir hefði ekki einu sinni grillt í austurvegin af kvolnum hlaut þar að vera og varla langt undan auk þess hafði þeim vist norður hluti sem nú var vinstra megin við þá öllu þurrari og greiðfærari þar virtust vera aflýðandi hlýðar með þuru og greniskógi sem var gistnarinn löfskóurinn með eikum, aski og öðrum undarlegum trjátegundum sem er ekki einu sinni þekktu í þjættari hlutanum Í fyrstu leitt út fyrir að þeir hefðu valið réttan kost að þeir víkja þannig út af slóðinni og þeir meðaði ágjallega áfram. En í hvert skipti sem þeir sáu til sólar og gátu tekið meðaðinni virtist þeim að á einhvern óskiljanlegan hátt hefði þeir meðaði út af réttirstefnu og austurafið. Að nokkuri stund liðinni tókuð trén að gyrða fyrir leið þeirra, einmitt þegar þeir nálgöðust hann hluta skóarins, sem þeim hafði vist úr fjarlægð gistnari og greiðfærari næst komu þeir að óvæntum skortningum sem líktust einna helst farinu eftir risavaksið jötunhjól breyðri víggröf eða hreinlega niður gröfnum vegi sem löngu var aflagður og brómberjarunnarnir fylltu þá Skorningar þessir lágu flestir þvert á þá leið sem þeir vildu taka og þurfti þá að klöngrast fyrst niður í þá og upp á hinn kantin, en það var mjög erfitt með hestana í taumi. Á botni þessara skorninga var svo þétt kjarr á samt hvirvingum undirgróðurs sem með einhverjum hætti hamlaði gegn þeim hvenar sem þeir ekluðu að halda upp móti til vinstri, en gaf undan um leiðuðir stemdi til hægri. Þannig neydust er alltaf til að ganga töluverðan spöl eftir hverjum skorningi áður en einir fundu smugu upp á hinabrúnnina. Og hvenar sem er komust uppúr einhverum skornngnum virtist skógurinn hinum eign verða þéttari og myrkari. Þannig var sífelld erfiðara að finna sér nokkra undanteknum leið til vinstri og upp á við, svo er urðu nauðugir viljuigr að láta undan til hægri og niður á við. Eftir eina eða tvær stundir voru þeir ornir ramm átta viltir nema hvaðir vissu mæta vel að þeir voru löngu hættir að stefna í norður eins og þeir ætluðu sér. Þeim hafði vísvitandi verið stuggað annað og urðu blátt áfram að fylgja þeirri stefnu sem þeim var mörkuð til austurs og suður á bóginn inn í yður skóvarins en ekki út Dei var takið að halla þegar þeir eru og klöngruðust ofan í dýpri og breiðari skornning en áður hafði orðið á vegi þeira. Barmarnir voru svo hávir og bráttir að er komust hvoruga leiðina upprónum án þessa skilja hesta og farangur sinn eftir. Eina ráðið var að fylgja skornningnum eftir niður á við. Jarðvegurinn varð og míkri og sumstaðar digla í honum smá seittlur kom upp í köntunum og bráðulega fylgdaðir eftir svolítilli lækjarsprænu sem væklaði þar hægt eftir slýjur í skoru síðan fór að halla meira undan fæti og lækurin að verða strömmeyri og jafnvel að skoppa gulfrandi áfram þeir voru komnir í djúft og skuggsingil þar sem trjálímið myndaði þetta bókþekju hátt fyrir rofanlá Eftir að hafa klöngarast góðan spöl meðfram læknum komuð þeir skyndilega fram úr myrkninu. Þeir sáuð eins og gegnum op hvernig byrti af solskinni. Og þegar þeir komuð út í opið var þeim ljóst að gilið sem þeir höfðu komið eftir skarst raunar inn í háa bratta hlíð sem myndaði næstum samfellt kletta þill. Neðan undir hlíðinni breytti úr sér víður landfláki vaksin grasi og reyr og andspæni skein við önnur hlýð, næstum eins brött. Lægðin á milli litaðist af gullnum bjarma lækandi sólar í hitamóðu og eftir í miðri liðaðist letilega kolgrátt fljót. Á bökkum þess stóðu eldfornar viðjur, trebákn sem tegðu greinar sínar óra langt í allar áttir Og hér og þar lágu brotnir trjástofnar og greinar innan um dingjurnar af þúsundum sölnaðra víðilaufa sem þó einnig fylltu loftið flöktandi gul á greinunum þegar hlýr og hægur andvarinn blésum dalinn og það skrjáfaði í reyrnum og marraði í trjágreinunum. Jæja, loksins hef ég einhverja um farfiður um niðurkomnir, sagði kátur. Nú þarfum farið næstum í þveru öfuga átt við þessum þekluðum. Fljót þetta er alveg vafa löst sjálf gráviðjumóða, en ég skal nú fara og kannamálið betur. Hann fór á undan þeim út í solskinnið og bókstálega hvarf þar sjónum þeirra innan um hávaksið grasið. Að brátt byrtist hann þó aftur og sagði þeim að jarðvegurinn virtist sæmilega fastur undir fæti, þar úti á flesjónum milli hlýðar og ár og að árbakkin væri vel þurr og víða grasivaksin og það merkilegast er sagðan að eitthvað sem líkist gönguslóða virðist liggja upp með áni svo við þurfum ekki annaði en beiga til vinstri og fylgjónum þá hljótum við á endanum að komast östur úr skóginum Það skildi nú bara vera sagði Pípin ef þá nokku tíma nær svo langt og svo framala sem hann leiður okkur ekki út í eitthvað fenn þar sem við setjum fastir Hver ætti líka að hafa gert þess að slóð og til hvers? Ekki skilja í því hún hafður í gert til að greiða göttun eins. Ég geti ekki að því gert að ég hef fann gruna þennan skó og allt sem í honum er um græsku og trú allum sögunum sem sáður er um hann. En hefur líka nokkra hugmyndum hver langt austur veginn og ófærið? Nei, viður kemdi kátur. Ég hef enga hugmyndum það. Ég get enga grein gert mér fyrir því hver langt frá upptökum gráviðju við nú erum og ég get heldur ekki ímyndað mér hverða gæti verið sem treður hér svo oft svörðin að hann skilji eftir sér slóð en þetta er nú eina leiðin sem stendur okkur til boða og þar sem nú ekki varum annað að ræða heldur þér út úr gilinu hver á öðrum Kátur vísaði þeim á slóðina sem hann hafði uppgöðtfað hún var þó ekki uðfundin innan um svo háan, reyr og grasvöxt að hann náði þeim sumstaðar langt yfir höfuð eða þegar slóðin var á annað borð, fundin var fremur auðveld að fylgjenni. Hún sveigði og hlikjaðist um þurrustu stikkin fram hjá keldum og lænum. En þess á milli komuðir að rennandi lækjum sem fjallu út úr giljum í skólandinu og enduðu út í gráviðjumóðu. Lækjirnir hafðu allir verið vandlega brúaðir með því að leggja yfir þá trjábóali eða stemma í þá rísknipum af mestu nattni. Hoppetonum fór nú að verða æði heitt. Svermur að flugum og öðrum sveimandi smákfíkindum flögruðu um þá og glóandi síðdegi sólin brann þeim á baki. Loks komiður allt í einu inn í svolitla forsælu undir heljarlöngum gráum treágreinum sem tegðu sig langt úti við stíin. Og nú var hvert fótstig þeirra öðru styrðara. Sifjur sóttu á þá var eins og sveppnfísnin gufaði upp af jörðinni, færðist upp eftir fótum þeirra eða svifi mjúklega í loftinu og settist á enni þeirra og auðu. Fróði fann hvernig hakan líkt og seg niður á bringu og hann hjó dottandi með höfðinu. Næst fyrir framanan seg pípin niður á hnjén. Fróði nam staðar. Þetta dugar ekki lengur heyrðan kátt segja Ég kemst ekki fæti framar á þess að hvíla mig Ég verð að mér og hér er svalt undir viðjunni og lítuðum flugur Fróða hætti að á blikuna Áfram, frópaðan Við meðum ekki sofna strax Fyrst verðum við að slepp út úr skóginum En hinir voru nú alltof langt leittir til að taka nokkurt mark af orðum hans Hliðans var sómi enn uppistandandi en geispaði og dró ísur eins og ekkur blábjáni. Skyndilega fann fróði sjálfur svefnin kvolfast yfir sig. Honum fannst höfuðið á sér svífa. Hvergi heyrðist neitt hljóð í loftinu, en þó fannst honum sem hann heyrði ofur lávan klið á mörkum hins heyranlega, mjúkan þitt líkt og hvíslað væri hálfum hljóðum engu staðar í trjáleiminu fyrir ofan sig. Hann reyndi að lifta augnulókunum og reysa við nýð nýþungt höfuðið og sá geysi stóra gráviðjunna gnæfandi yfir sér. Treð var ótrúlegt bákn. Útfráði stóðum í margar greinar eins og það væri að tegjútt armanna með óteljandi fingralöngum krumlum. Stopnin var allur nýttur og snúin með gapandi sprungum sem brakaði lágt í þegar greinarna bifuðust. Fróða fór að sveima af að horfa á eðandi laufið sem bar í bjartan heiminin. Hann reyðaði og valt og lá hreyfingarlaus þar sem hann kom niður í grasið. Kátur og pípinn dragnuðust hins vegar áfram. Svo settust þeir niður og hölluðu sér aftur að viðjústofninum. Treðilja dundan og brakaði í og sprungurnar glendust upp eins og það er að gleypaða en þeir horfðu aðeins upp í grátt og gulnað laufskrúðið sem bærðist svo mjúklega upp í byrtuna og skrjáfaði í. Þeir lindu aftur augum og þóttust greina skraf, svalandi orðum drykk og svefn. Þeir gáfu sig töfrónum á vald og steinsopnuðu undir þessari gömlu gráu viðju. Það fróði lágum stund og glímdi við svefnin sem var alvegað yfirbögan. En svo tók hann sig á og skjöðrað á fætur. Hann fann til knýjandi löngunar í svala vatn. Býttu eftir mér, sómi, stamaðan. Ég þarf að fara og fá mig svo fótabað. Hann gekk eins og í svefni niður á bakkan, þar sem deyðrar og undnar rætur viðjunar uksu út í fljótið eins og margir smádrekar að brinna sér. Hann létt sig renna út eftir einnir rótar og stakk heitum fótunum í vatnið og jafnskjótt stein sopnaðan líka og stutti sig upp að rótar nýðjunni. Somi settist niður, klóraði sér í höfðinu og gespaðið pgaðt. Hann var mjög áhyggjufullur. Orðið var áliðið dags en samt fannst honum eitthvað bógið við hvað miklar syfjur sótt á alla. Hér er ekki aðeins að verki sólarhitinn og mollan, hugsaðan með sér. Mér líst ekki á þess að viðju og allt er þetta svo tortryggilegt. Hver er hún að syngja vöggulag svona snemma kvölds? Þetta kann ekki góður í lukku að stýra. Hann dróst á fætur og skjögrað af stað til að gáða hestónum. Tveir þeirra höfðu ráfað drjúan spöl áfram eftir slóðinni. Hann fór að sækja þá og temdi þá aftur til hinna hestanna. En rétt í því heyrðan samtímis tvennskonar hljóð. Annað var hátt en hitt miklu læra en heyrðist þó líka greinilega. Fyrra hljóðið myndi á skvamp þegar eitthvað þungt fellur í vatn en það setna eins og fíngerður smetlur þegar dyrfalla hljóðlega í lás. Sómi hljóp í snatri fram á árbakkan Þar lá fróði í kafi rétt við bakkan Stór rótarangi lá ofan á honum eins og hann held honum niðri en fróði veitti ekkert viðnám Sómi þreyf í hann undan rótini og tósað honum síðan með erfiðismunum upp á bakkan Fróði vaknaði næri samstundis hústandi og frussandi Á ég að segja þér, Sómi mæltan loksins að þetta andstikilega tré reynlega hrindi mér út í ég fann það greinilega stóra rótar lengjan sneri upp á sig og veldi mér út í Ætli þig hafi ekki verið að dreyma sagði sómi en það er ekki verð að setjast á svo hættulegan stað ef maður enn og auk þess sifjaður En hvað um hina spurði fróði hvað skyldi þá hafa verið að dreyma Þeir fór hún á svig kringum treð og þá fekk sómi skýringu á smetlinum láa sem hann hafði heyrt. Pípin var horfin. Skoran í stoppni viðjunar sem hann hafði hallað sér að hafði lukist um hann svo að af honum sást nú kvorki tángurnið tétur. Kátur var líka fastur. Önnur glöfa hafði gleiftan niður að Þar vöðlöðust glufu brúnirnar um hann eins og skrúfstikki, en fæturnir á honum stóðu spriklandi út úr. Fróði og sómi hömöðust fyrst á treábólnum, börðan og spörkuðu í hann þar sem pípinn hafði áðurlegið. Síðan reyndu þeir af öllu afli að rífa upp gynið sem læstist utanum aumingja kátt miðjan. En það var heldur ekki til neins. Hörmunga þetta skildi þurfa koma fyrir, æfti fróði í örvæntingu, hvílýtt böl að þið skildum nokku tímann vóð okkur inn í þannan andstikilega skó. Þá hefði ég heldur viljað vera kyrr í krika. Farmeð sparkaðan eins fast og hann gat í treð og hirti ekkert um þó hann sjálfan sár kendi til í tanni. Það var eins og huldar skjálta bylgjur færu um stopnin og brytust út upp um allar greinarnar svo laufið hristist og skrjáfaði og hvískrið breyttist í daufan og fjarlagan hlátur. Ekki vænti ég að við höfum haft neina öksi með í farangrinum, spurði Sómi. Afísu kom ég með smá öksi til að kurla brenni í eldinn, svaraði fróði, en ég skil ekki að mikið galt sé í henni. En byttu hægur, rópaði sómi. Allt ég enum sló niður í honum hugmynd, þegar fróði myndist á brenni og eld. Við gætum reynt að beita eldi. Víst gætum við það, sagði fróði með semingi, en er þið þá ekki líka hægt á því að við stektum pípinn lifandi þar nynni? Ég Átti nú aðalega við að við þurfum einhvern einna að láta tréð fá að kenna á því og ókna því, sagði sómi og var hinn grimmúðugasti. Og ef það ekki sleppir þeim báðum skal ég fella það niður að rótum þó svo í er það nagaða því sundur. Aðsvo mæltu hljópan til hestanna og kom aftur að vörmu spori með eldfæri og litla öksi. Þeir sópuðu saman í flýti, sínu, laufi og nærum og sögnuðu stórri frúu af sprekum og kurli. Svo hreiktu þeir þessu eldsneiti upp að trenu þar sem fjæst var frá föngonum. Þá sló sómi tinnuna og jafn skjótt kveiktu fyrstu nýstarnir í þurri sínunni og strax þyrlaðist upp mökkur. Brátt fór að snarka í sprekonum og litlar eldtungur byrjuð að yða og sleikja skræl þurran sprungin börkin og sviðu hann. Krampa dræktir fóru um viðjuna alla. Laufið virtist nú hvæsa yfir höfðið þeirra og í skræfið þess mátti nema sársauka og reyði Nú æfti kátur uppi við sig og þeir þóttust jæfnvel heyra úr pípni innan úr viðarhólinu. Slökkvið eldinn, slökkvið hann strax, veinaði Káttur. Hún kremur mig í sundur eða þið ekki gerir það, hún segir það sjálf. Hver segir hvað, æfti fróði og steðjaði yfir að hinni lið trésins til Kátts. Slökkvið, slökkvið strax, grátbað Káttur. Greinar viðjunar tóku að sveiplast í offorsi. Það var eins og hvinur af áskjællandi stormi sem færðist út eftir greinunum í allar áttir og breyttist þaðan jafnvel út í nálæg tré. Það var eins og steini hefði verið kastað á sléttan vassflöt og allur fljótsdalurinn hefði hrokkið upp af svefni meðan reyðin hýfðist og barst í ringgárum út um allan forna skóð. Sóma varð svo við að hann fór að sparka í bálið og troða niður síðustu glóðina meðan hann fróði hljóp sem fætur tóguðu eitthvað út í buskan. Án þess að hafa minnstu hugmyndum til hvers hann ætlaðist, enda sendist hann eitthvað út eftir slóðinni og æfti hástöfum hjálp, hjálp, hjálp. En hvað sem hann veinaði, heyrði hann varla sjálfur til sín. Hvinurinn frá stormi viðjunnar yfirgnæfiði röttans í ærandi skrjá við laufana. Orðans voru gripinum leigðuðu hrukvað vörmanns. Hann fylltist örvæntingu, ráðalaus, viltur og viti sínu fjær. Skyndilega stansaðan. Honum fannst hann allt í einu og óvænt fá andsvar við neyðarópum sínum. Honum virtist þetta nýja hljóð koma aftan að sér, neðanum slóðina eða einhver staðar innan úr sjálfum skóginum. Hann snýri sér við og ekki var lengur um að villast. Einhver kom síngjandi fjörugt lag. Röttin var djúb en kát og söngurinn svo dæmalust léttur og hamingi samur, en vísnatextin fannst honum samhengislaus. Hæ, ho! Katou, tutte litlow, tutti oh po hi, rararar trillo, tom bom kati tumi, tom -bombadillo. Fróði og sómi vissu ekki hvar er rætta gleðjast eða óttast nýrar ógnir. Þær stóðu eins og lamaðir og heyrðu röddina færas nær. Þær heyrðu að vísu orða skil, en orðin myndu engin skynsamleg hugsanatengsl að þér þeim virtist þangað til röddin hófst upp sterk og skýr og bar fram þetta ljóð Hæ, hó digga dó og ligga ló mín ljúfa létt flýgur vindurinn og létt flýgur dúfa þar undir brekk Björd í sólar skyni Býður hún í dyrum Eftir kvöld sinn stjörnu vini Frú mín indis Fögur, árgúunar Nýðja Ritniðan tæralindin Tágrann um sig mýðja Vatnaliljum Hampartom Tumi karlin slingur Ætlar með þær heim til sín Heyrið hvað hann syngur Hæ, hó Diggadó, og láin ó gullin brá, gullin brá gula likka bráin ó viðja kertling bjálfa þubba burt með þínar rótar klær tumi þarf að flýta sér nóttin færist nær vatna liljum hampartóm tumi karlin slingur hæ hó, digga dó heyrið hvaðan syng Fróði og sómi stóðu sem dáleittir í sömu sporum Hvasviðrið lægði Laufinn kyrðust af stífum greinunum Aftur hvað við söngur og upp úr mannhæðarháum reyrnum kom fyrst í ljós gamall böggladur hattur Hann kom líkt og stökkvandi og dansandi eftir slóðinni koll stór með langa bláa fjöður festa í borðan. Við næsta stökk kom í ljós eitthvað meira sem virtist vera maður eða svo síndist þeim. Víst var hann of stór og þungur til að geta verið hobbiti en þó varla nógu hár til að geta talist til stóra fólksins. Þó ekki vantaðan háreistina til þess þar sem hann skondraði áfram gildum fótum á víðum og miklum guðlum stígvélum. Hann var í blári kápu, sítt skeggið brúnleitt, bláegður varan og skýr til auknana með rjóðar eplakinnar og í andli hans ótal brósvipur. Hann hafði stort löfblað í hendi eins og fat og áði í baran svo lítinn vöndul af vatnaliljum. Hjálp! Rópuðu fróði og sómi og hlupuð til hans baðandi úthandleggjónum. Hæ, hæ, hvað gengur á? Rópaði svo gamli, lyfti annar í hendi og snar stöðvaði þá eins og þau hlýpa á vekk. Jæja, piltar mínir, hvert á að æða, másand og blásandi, hvað gengur á? Vitiðu nokkuð hver ég er? Ég er tumi bumbaldi. Leysið frá skjóðunni, hvað er að? Ég má ekki vera að neinu hángsí, en skemmið ekki liljurnar mínar. Tveir félagar mínir eru fastir inni í viðjunni þarna, rópaði fróði og náði varla andanum af ákemð. Treður að kremja kátt í sundur, veinaði sómi. Hvað segirðu? Æfti tumi bumbaldi og stökk hæðsína í loft upp. Ó, jæja, var það ekkert verra. Gamla grílan gráa viðjan. Ég skal frista í henni merkin ef hún er eitthvað kerkin. Ég skal syngja af henni ræturnar og kyrja yfir henni storm sem slíti af henni allar flýkur, laufa og greina. Gamla grílan viðjan. Fyrst lagðan liljurnar varlega frá sér í grasið. Svo hljópan aði trénu, þar sem lappirnar á káti stóðu út, það eina sem í hann sást. Tumi lagði varir að sprungunni og raulaði eitthvað inn í hann að lágur í röstu. Þeir félagar greindu ekki orðaskil, en strax hafði það þau áhrif á káti að hann gætt farið að sprykla með fótonum. Tumi hvarlaði þá sem snöggvast frá, braut af slútandi grein og byrjaði að hýða viðjuna með henni sleftu þu æmm gamla viðjukerling sagðan hvernig du getur látið þú áttu að sofa á þessum tíma dags þú áttu að eta mold grafa rætur djúft í fold sjú og vatn farðu nú að sofa svo bíður þér og bannar pumbaldi also mæltu greipanum fætur coats og togað hann út úr skorunni sem víkkaði skyndilega og lét undan Um leið heyrðist eins og eitthvað ripnaði með braki og hinn skoran spratt upp og opnaðist og út þauðt pípinn líka honum verið skift. Því næst lokuðust skorurnar aftur með háum smelli. Skjálti fórum treð frá toppi og niður í táar, öns allt varð aftur hljótt. Bestu þakkir, sögðu hobbitarnir hver í kapp við annan þumi bumbaldi fóra skellir hlæja Íja, íja, kæru vinir mínir sagðan, löyt yfir þá og horði í andlitvera komum nú heim til mín þar drýpur nöyst ykkur rjómi og hunang á borðum, þar er hvítabrauð og græðismjör, gullbrá býður heima, spyrja einskis skal fyrren sester í sal fylgið mér svo fljótt sem þið komist Aðsó mæltu tók hann upp liðjurnar sínar, hjælt af stað og bentið þeim að fylgja sér. Hann dymtaði sér og dansaði austur eftir slóðinni og söng hástöfum einhverja ringa villesu. Hoppittarnir voru allt og forvið og fegnir til að geta komið upp nokkru orði. Þeir máttu líka hafa sig alla við að fylgjónum. En það var vonlaust að þeir gætu það. Bráðulega breykaði bylið. Tumi fór langt fram úr og söngur hann stopnaði og fjarlægðist en skyndilega glumdi röttans aftur með háum gný töltið upp með móðu vinir mínir kæru Tumi fer að kveikja öll kertaljósins kæru í vestri lækkar sólin brátt sjásti í skilin handa en strax og fyrir að dimma skulu dyrnar opnar standa Og ljós í glugga verður, þá villist þið nú síður, hræðist hvorki blakka eik njæ elli gráar víður, treystið rót og kvisti, tumi leipur undar, hæ, hó, digga dó við hittumst innan stundar. Eftir það heyrðu hoppidarnir ekki meira. Rétt í því seg sólinn niður í skóar þyknið að baki þeimni. Þeim varð hugsal til kvöldsólarinnar heima þegar geislarinnar sindruðu í brúna brúnavíninu og hvernig gluggarnir í bukkabæ í glóðu í hundraðatali. Nú var allt umbreytt. Jötun líkir skuggar skullu á þeim, svartir og róllvekjandi stopnar og greinar slúttu oknandi yfir þá. Gráar móður, risu og þyrlöðu stupp af yfirborði fljótsins og smugu um rætur trjána á bökkonum og upp af sjálfur í jörðinni sem þeir gengu á sveif eimur skugga og blandaðist hálfrökkurinu sem óðum skigði að. Erfitt var að fylgja slóðinni og þeir voru orðnir mjög þreytir. Fæturnir voru eins og blíklumpar. Allskins undarlega hljóð heyrðust úr runnum og reyrþykni á báðan hendur. Yrðið þeim litið upp í kvöldbleikan heiminin, sáuð þeir í skóarbrúninni ótalsvipi með undarlega grett og gepluð andlit sem virkvöðust í ljósaskiptunum en glórðu og gláftu áð á hátt ofan úr hlíðinni eða frá skóarjæðrinum. Allt í einu fannst þeim landið verða svo óraunverulegt eins og þeir hefðu hrapað ofan í óhugnanlegan draum sem þeir myndu aldrei vakna upp af. Þegar fæturnir voru að því komnir að stöðvast og hætta að hlýða þeim, fundu þeir að landið tók að lyftast. Þeir heyrðu vassnið og greindu í myrkrinu hvítur löður þar sem fljótið fjall í lágum fossi. Allt í hennu komu þeir út úr skóginum og móðunni og gengu upp aflýðandi grásbrekkur. Áin var nú mjörri og straumharðari, kom á mótið þeim svo skoppandi kátt og við og við speikluðu stjafel í henni ljós stjarnanna sem tindruðu á himninum. Að grasið undir fótum þeirra var mjúkt og snöggt eins og það væri nýslegið. Eins var skóarjæðarinn á bakvið á sléttur og snýrtur eins og limgerði. Slóðin framöndan varð greinilegri eins og vel hýrtur garðstígur með steinaröðum á kantonum. Stígurinn lá í sneiðingum upp á grasivaksna hæð sem grámaði fyrir í stjörn En hærra upp í annari hlýð sáu þeir blika ljós í húsaglugga. Fyrst fóruðiðir niður í lægð en síðan upp aftur langa aflýðandi grösuga hlýð í átt ljósinu. Allt í einu voru dyropnaðar og út um gættina flætti breyður gulur ljósgeiri. Þarna var hús tuma bömbalta upp í hlýðinni og þó enn undir háholtinu. Handan við það reis brattari háls, gras og gróðurlaus og enn fjær glitti í kumlhóla langt austur í nóttinni. Hopbitarnir og hestar þeirra röðuðu för í áttina af húsinu, en vannu var nú eins og allur ótti og öll þreita hefði liðið burt úr þeim og hæ, þarna, trallala söngur rött og böð á velkomna hæ, komið, digga dó, hoppitar og hestar herðið ykkur vinirnir, vel oss líka gestar byrja látum vislu nú, saman skulum kveða og þá bastu önnur og skærar í rötta á mótið þeim Já þú sí, ung og forn og sjálft vorið eins kát og kliður fjallalæikerrins sem fellur úr birtu fjalla niður í nótt dallsins tónarnir sem tók á móti þeim voru sem silfurregn Byrja látum söngin nú, saman fólkið kveður, um sól og tungl og stjörnum erð og stilt og skíað veður, um blóminn smá á lingi, grá og ljósbrotið á blöðum, um lind úr drægi, dansandi í fossa föllum glöðum, um vatna lilju á djúpum hýl og gambur dýð græna, um gamla tuma frækin enn og fljótsins stóttur væna. Og í þeim ómandi söng stigu hoppidarnir upp á frepskjöldin og gullin birta legum þá allat.